Ми просто байдуже жили за встановленим ритмом Навіть у вихідні рідко проводили час разом І того вечора я вирішив, що настав час припинити цю бравату Єдине рішення було розійтися То двері кабінету відчинилися І насвистуючи п'яту симфонію Бетховена увійшов прибиральник Старий китаєць Юнак усміхнувся я запитав його, чому він такий щасливий, і відразу ж отримав відповідь. Неможливо бути нещасливим, коли ти закоханий. Закоханий? – перепитав я. Хіба для вас це не має бути в минулому? Завдяки любові, – мовив він, – я завжди почуваюся молодим і живим. Це, мабуть, чудове почуття, – сказав я. А вже ж! – усміхнувся він. – Але я впевнений, що такі люди, як ти, знають, як воно бути закоханим. – Чесно кажучи, це вже давно минуло, – відповів я. – Ти говориш, як один мій знайомий, – зазначив старий. – Мій давній друг, що має проблеми у шлюбі. Він наміряється кинути свою дружину. Я відчув, як мені до горла підступив клубок, і щось болюче стиснуло груди. А китаєць тим часом продовжував. Вони колись шалено кохали одне одного, але з роками віддалялися все далі і далі. А знаєш чому? Я похитав головою, бо вони забули секрети надзвичайної любові. Тоді я вперше взагалі почув про них. Він пояснив, що це десять вічних принципів, які, коли їх дотримуватися, допоможуть створити кохання та сповнені любові взаємини. Надзвичайне кохання та взаємини. Я тоді поставився до цього дуже скептично. Хай би якими були ті секрети, я не вірив, що вони допоможуть мені змінити стосунки з дружиною. Хоч я й вважав, що мій шлюб уже давно залишився в минулому, усе таки слухав розповідь старого. Частково з увічливості, а частково з цікавості. І мусив визнати, що багато з того, що він говорив, мало сенс. Перш ніж піти, старий дав мені аркуш паперу, на якому був перелік десяти імен та телефонних номерів, і сказав Якщо я хочу більше дізнатися про силу секретів любові, мені слід з ними сконтактувати. Я запхав папірець у кишеню і вже було збирався йти додому. Аж раптом двері кабінету знову відчинилися. Досередини увійшла ще одна прибиральниця, цього разу жінка. Я сказав, що її колега вже тут прибрав, на що та відповіла, що ніякого колеги в неї нема, а кабінети прибирає тільки вона. Від її відповіді в мене аж мороз поза шкірою пішов. Я відразу ж зателефонував у клінінгову компанію і там підтвердили, що жодних записів про таку людину в них немає. Це була цілковита містерія. Уперше, за тривалий час у моєму житті сталося щось захопливе. Власне, я був такий заінтригований, що неодмінно мав із кимось це обговорити. Я зателефонував з роботи дружині, що, чесно кажучи, робив нечасто. Спочатку вона подумала, що мене спіткали якісь прикрощі, але коли я розповів, що сталося, її охопило майже таке саме захоплення, як і мене. Я поїхав додому, і вперше за тривалий час ми разом сіли вечеряти і нормально поговорили. Здавалося, ніби ми вдвох вирушаємо в мандри, сповнені пригод, аби з'ясувати все про того старого китайця та про секрети надзвичайної любові. Упродовж наступних тижнів ми з дружиною зустрічалися з людьми зі списку старого, і обоє були страшенно вражені тим, як ті секрети змінювали наше життя. Почали відбуватися всілякі чудеса. Не лише наші взаємини покращилися – і кохання, яке в нас колись було, повернулося до нашого шлюбу. Але змінилися і наші стосунки з друзями, родичами та співробітниками. І одного ранку я прокинувся і усвідомив, що сталося. Я знову був закоханий, але не тільки у свою дружину. Я був закоханий у життя. «Невже ті секрети справді аж так круто вплинули на ваше життя?» Перепитав юнак «Так, усі секрети додали нового виміру в моє життя Однак тим єдиним з них, який тоді справив найбільший вплив Стала сила пристрасті «Пристрасті?» Вигукнув юнак, підвівши погляд від свого записника Але мені здавалося, що любов не надто пов'язана із сексуальним потягом «Усе правильно», – підтвердив містер серджент Пристрасть не обмежується самим лише сексом. Пристрасть – це глибокий інтерес і запал. Якщо ви захоплюєтеся кимось або чимось, коли вже на те, то глибоко турбуєтеся про нього, увесь час переймаєтеся, щоб у нього все було гаразд. Саме тому, втративши пристрасть до когось, ми припиняємо відчувати любов. Зрештою, втративши інтерес або запал щодо когось, ви навряд чи зможете далі любити? Так, навряд чи, згодився юнак Для сповнених любові взаємин потрібна пристрасть, пояснював містер серджент Ось чому більшість стосунків починається так добре Двоє людей зазвичай відчувають пристрасть одне до одного на початку відносин Обоє вони захоплені, сповнені піднесення та зацікавлені одне одним. Проблема в тому, що пристрасть, яка стосується тільки сексу, просто не триватиме довго. Ми знуджуємося, втрачаємо інтерес. Пристрасть – це чарівна іскра, що запалює любов та підтримує вогонь. Якщо та іскра зникає, відносини поволі згасають. Не відразу. За якийсь час. Спочатку ви закохані, і усе просто чарівно. А потім одного дня прокидаєтесь, а пристрасть зникла, і кохання теж. Саме так сталося зі мною та моєю дружиною. Уся пристрасть, усі чари і романтика зникли. Але коли вона вже зникла, що можна зробити, аби повернути її? Запитав юнак. Створити наново. Відповів містер Серджент. Як можна створити пристрасть? Зацікавився юнак. Я думав, це ніби хімія тіла. Вона або є, або її немає. Пристрасть це просто нестримне піднесення, захоплення, що підживлює наш інтерес, пояснював містер Серджент. Його може викликати хімія тіла або сильний сексуальний потяг. Але фізичної пристрасті зазвичай надовго не вистачає, і вона не може стати основою тривалих, сповнених любові взаємин Наші думки та почуття породжують значно сильнішу пристрасть, ніж хімічні реакції в тілі Коли ми зацікавлені чимось, піднесені чи захоплені, то сповнюємося пристрасті у сповнених любові взаєминах це означає завжди зосереджуватися на якостях або рисах іншої людини, які вас цікавлять чи захоплюють. Це звучить дуже добре, просто чудово, сказав юнак. Але іноді опиняєшся на такій межі, коли нічого в людині тебе більше не цікавить, не кажучи вже про захоплення. Тоді слід знайти в ній щось таке, що вас усе-таки зацікавить чи захопить. Інакше взаємини будуть позбавлені пристрасті. А коли це трапляється, жодна людина не може бути щасливою в таких стосунках. «Знаєте», – мовив юнак, розмірковуючи в голос, – «ви, певно, можете мати рацію. Більшість моїх взаємин закінчувалися, щойно розпочавшись, бо мені ставало нудно». І я втрачав інтерес до дівчини. Спочатку все-таки свіже, нове і цікаве. Та коли краще пізнаєш одне одного, взаємини стають черствими і нудними. Але як цьому можна запобігти? Що зробити на практиці, аби підтримувати палку пристрасть? Є кілька способів зберегти пристрасть у стосунках, пояснював містер Сержант. Для початку можна відродити пристрасть, відтворюючи минулі переживання, коли вас просто охоплювало це відчуття. Наприклад, знову запросити партнерку до готелю, куди ви їздили в медовий місяць, або до ресторану, де відбувалося ваше перше побачення. І ще можна додати взаємини спонтанності. Дивуйте час від часу свою партнерку. Спробуйте діяти так, щоб вона сміялася та всміхалася, і тоді відбуватимуться дивовижні речі. Вона неодмінно почне відповідати вам тим самим і робити те, від чого всміхатиметеся ви. І зовсім скоро ваші взаємини сповняться несподіванок. Ось що, приміром, робили ми з дружиною. Принаймні раз на місяць разом ходили на побачення». Одного місяця я вирішував, що ми робитимемо, а дружина просто очікувала і дізнавалася, що на нас чекає, уже коли це починалося. А наступного місяця вирішувала дружина, а я готувався до вечора несподіванок. Я пообіцяв їй, а вона мені. Хоч би що там сталося, ми завжди щомісяця ходитимемо на такі побачення, сюрпризи. Коли я вперше дізнався про силу пристрасті, то свідомо робив те, що я знав, моя дружина цінуватиме. Купував їй маленькі подарунки-сюрпризи, проводив більше часу з нею вдома, почав цікавитися її життям. Тобто раніше вас її життя не цікавило? – перепитав юнак. Звісно, попервах цікавило, але потім це все стало таким буденним. Кожен день був точнісінько таким, як попередній. І як на мене. Монотонність роками вбивала будь-яку нашу пристрасть одне до одного. Я так закрутився серед усіляких інших речей на кшталт кар'єри, що не надто багато уваги приділяв життю власної дружини. Ніколи не клопотав собі голову тим, щоб запитати, як минув її день, що вона робила чи де бувала. Але коли я почав цікавитися нею та її життям, дещо сталося. Вона почала більше цікавитися мною і моїм життям. З цього все й почалося. А потім зміни накрили нас, мов лавина. Щоб жити щасливим життям, усім нам потрібні хтось та щось, до кого та до чого ми відчуватимемо пристрасть. Це може бути пристрасть до роботи, переконання або захоплень. Але перед усім нам потрібна пристрасть до важливих для нас людей. Суть любові та щастя однакова. Усе, що нам потрібно – проживати кожен день із пристрастю. Згодом того дня юнак перечитав нотатки, які зробив під час зустрічі з містером Серджентом Дев'ятий секрет надзвичайної любові – сила пристрасті. Пристрасть розпалює любов і підтримує в ній вогонь. Тривала пристрасть приходить не лише через фізичний потяг. Вона випливає з глибокої відданості, піднесення, інтересу і захоплення. Пристрасть можна відродити, відтворюючи минулі переживання, завдяки яким ви відчували її. Несподіванки і сюрпризи викликають пристрасть. Суть любові та щастя однакова. Усе, що потрібно робити, це проживати кожен день із пристрастю. 10 секрет Сила довіри минуло трохи більше місяця відтоді, як юнак зустрівся зі старим китайцем і вперше почув про секрети надзвичайної любові. Без жодних сумнівів його життя змінилося на краще. Утім, він і досі був самотній не наблизився до того, щоб знайти особливі взаємини, на які завжди сподівався. І ще бували моменти, коли він замислювався, чи зможе взагалі колись їх відшукати. Він хотів вірити, що десь хтось на нього чекає, але певності в цьому ще не мав. Останньою в списку юнака була Дорі Купер. Літня жінка, що мешкала в невеличкому одноповерховому будинку в селі, розташованому за 20 кілометрів на північ від міста. Юнак вирушив туди машиною раннім вечором і доїхав за 45 хвилин. Місіс Купер, хоч їй і було вже 87 років, досі працювала консультанткою з питань шлюбу та сім'ї. Це була жвава жінка, у якій просто вирувала енергія, і вона, вочевидь, дуже пристрасно ставилася до своєї роботи. Багато чим місіс Купер нагадувала юнакові старого китайського джентльмена. У неї була широка усмішка та ясні зеленувато сині очі, що сяяли і проминилися міцним здоров'ям. І ще було в ній щось дуже знайоме юнакові. Він був упевнений, що вже бачив її раніше, але не міг збагнути де саме. Місіс Купер зустріла юнака з розпростертими обіймами. Дякую, що прийшли, сказала вона. Сподіваюся, ви добре доїхали. Просто чудово, дістався менш, ніж за годину, запевнив її юнак. Будь ласка, заходьте і почувайтеся, як удома, говорила місіс Купер, ведучи гостя в будинок. «Ви здаєтеся мені дуже знайомою», – сказав юнак. «Ми раніше ніде не зустрічались». «Не пригадую такого», – сказала місіс Купер. «Іноді я пишу статті для жіночих журналів». Місіс Купер і юнак увійшли до її кабінету, який правив також за приймальню для приватних консультацій з клієнтами. «Хочете чогось попити?» Запропонувала вона У нас є яблучний апельсиновий сік Та багато всіляких чаїв Дякую, залюбки вип'ю апельсиновий сік Відповів юнак Місіс Купер, залишивши гостя на самоті, пішла по напої Оглядаючи кімнату, юнак був уражений кількістю книг, що їх мала хазяйка Дві стіни займали полиці, ущердь заставлені книгами Більшість з яких стосувалися психології, взаємин та любові Кімната була оформлена в теплих персикових та обрикосових тонах А ще там стояли великий дубовий стіл, канапа і три м'які крісла На стінах висіли картини із зображеннями призахідного сонця та морськими пейзажами А на дальній стіні велика табличка, напис на якій юнак не міг розібрати він намірився вже встати і піти, прочитати його, коли Місіс Купер повернулася до кімнати, несучи тацю з графином апельсинового соку та двома склянками. Вона сіла в крісло біля юнака і подала йому напій. «Я вперше почула про секрети надзвичайної любові майже 50 років тому», сказала Місіс Купер, коли вони посідали одне навпроти одного. Я була заміжням всього два роки, але вже почувалася страшенно нещасною. Мені не подобалося, коли мого чоловіка не було поруч зі мною, коли він ішов кудись навіть ненадовго. Хай як смішно це звучить, але я засмучувалася, якщо він хотів провести вечір з друзями або пограти в гольф у вихідні. Мені здавалося, що цим він зневажає мене. Ми повсякчас сварилися через це. Я почувалася покинутою, якщо він вирішував щось зробити без мене. А він говорив, що я йому вільно зітхнути не даю. Усе це дійшло до краю одного вихідного дня під час нашої короткої подорожі на узбережжя. Ми й десяти хвилин там не пробули, а мій чоловік уже завів якусь особисту розмову з дівчиною в приймальні дуже гарненькою білявкою. Звичайно, мене це дуже зачепило, і ми страшенно горлали одне на одного прямо біля стійки реєстрації в готелі. Часом я поводжуся просто жахливо. Розлючена, я вийшла на подвір'я готелю. У кінці саду стояла лавка з видом на море. Я сіла там і ледь не виплакала очі. Ми приїхали сюди на вихідні, щоб спробувати врятувати наші стосунки, а за 10 хвилин уже мало не побились одне з одним. «Не знаю, скільки я там просиділа, аж раптом почула в себе за спиною голос. «Даруй, а у тебе все гаразд?» Я обернулася і побачила старого китайця, який стояв поруч зі мною. «Усе добре, дякую», – пробурмотіла я у відповідь. Він поглянув на море і сказав, «Краса, правда ж?» Я підвела очі і побачила що небо на горизонті стало багряним-багряним. Це було прекрасне видовище, але я не мала настрою милуватися ним, була надто засмучена. А потім старий сказав, «У моїй країні є приказка. Кожен досвід несе із собою урок, який може збагатити наше життя». Я мовчала, але він, не переймаючись, цим провадив. Навіть коли ми маємо проблеми у взаєминах, у цьому завжди є урок. І все, що нам слід зробити – відшукати його. Я поглянула на старого. Він, мабуть, почув нашу з чоловіком сварку. «Послухайте», – мовила я, – «у вас, безумовно, лише найкращі наміри, але насправді…» «Була в мене колись подруга», – перервав він мене. Прекрасна жінка, яка вийшла заміж за чудового чоловіка. Вони просто шалено кохали одне одного та через кілька років почали лаятися майже щодня. А знаєте, у чому був корінь їхньої проблеми? Вона не довіряла йому і через це ставилася до нього як до своєї власності. Ревнувала, якщо його не було поряд або коли він розмовляв з іншими жінками – і тоді чоловік почав відчувати, що вона не дає йому вільно зітхнути, неначе він у пастку втрапив. Своїми страхами вона відштовхнула чоловіка, якого кохала. Я обернулася до старого і запитала, а чому вона так робила? Можливо, у неї був вагомий привід? Ні, не було. Її чоловік не зробив нічого поганого, просто вона дуже невпевнена жінка. Це теж можна зрозуміти. Її батько був розпусником і після численних зрад покинув її матір. Найважливіший чоловік у її житті кинув її разом із матір'ю. І саме тому вона підсвідомо не довіряла чоловікам. Я відчула, як біль стискає мої груди. Цей старий неначе переповідав моє життя. Знаєш, це може і смішно, мовив він. Але труднощі, які виникають у наших взаєминах, часто є результатом проблем, котрі ми переживали в дитинстві. «Ви, Либонь, маєте рацію», – відповіла я. «Ми всі керуємося пережитим у дитинстві». «Тільки якщо дозволяємо нашому минулому керувати нами», – зазначив він. Вона винесла важливі уроки з проблем зі своїм шлюбом. Майбутнє не має бути схожим на минуле. Хоч би яким було наше минуле, хоч би яким був наш досвід, ми всі маємо силу змінитися. Я запитала його, чи вдалося змінитися тій жінці, чи вдалося врятувати її шлюб. І він відповів, що шлюб не просто врятували, а той чоловік і жінка тепер кохають одне одного ще дужче, ніж у день їхнього весілля. «І що ж їй допомогло?» – запитала я. «Секрети надзвичайної любові», – пояснив він. «І я гадки не мала, про що говорить старий, але потім він дав мені аркуш паперу. Я поглянула на нього і побачила, що там є перелік із десяти телефонних номерів, а коли знову підвела погляд, незнайомець зник». Я повернулася до стійки реєстрації, щоб дізнатися, у якому номері зупинився старий китаєць. Жінка, з якою раніше говорив мій чоловік, досі була на своєму місці. Я перепросила її за свій спалах люті, і тоді вона пояснила, що мій чоловік запитував, чи може вона порекомендувати якийсь ресторан неподалік. Він хотів здивувати мене і запросити на якусь особливу вечерю. Старий мав рацію. Усі мої проблеми були через невпевненість. Я запитала, чи може вона сказати, у якому номері мешкає старий китаєць, на що вона відповіла. Зараз у готелі жоден китаєць не гостює. І серед співробітників китайців теж не було. Я пішла до нашого номера і побачила там мого чоловіка. Він досі був дуже засмучений. Я вибачилася за свою поведінку і пояснила, як мені соромно тепер. Коли я дізналася, що він розмовляв із дівчиною лише для того, щоб вирішити, до якого ресторану запросити мене на вечерю. Я розповіла йому про свою зустріч зі старим китайцем і про секрети надзвичайної любові. Він сказав, що щось треба змінювати, бо не можна жити так, як ми жили останні два роки, з постійними сварками та лайками. Тож наступного тижня я зателефонувала до людей зі списку старого, щоб дізнатися про секрети та з'ясувати, чи правда те, що сказав старий. «Що?» – перепитав юнак. «Що ми всі маємо силу змінюватися». «То це правда?» – допитувався юнак. «Безумовно, усі секрети надзвичайної любові важливі». Бо всі вони допомагають нам створювати любов і будувати сповнені любові взаємини. Але найголовнішим із них, що найбільше змінив моє життя, стала сила довіри. Довіри? – перепитав юнак. – Як вона стосується любові? Якщо ми не довіряємо комусь, то не можемо його любити. Чому не можемо? – допитувався юнак. Бо без довіри ми стаємо підозрілими, стривоженими іначе боїмося, що та людина нас зрадить. Це створює нестерпну напругу в заєминах. Один з партнерів почувається стривоженим, інший – немов у пастці. Слід твердо пам'ятати одне. Коли ви знаєте секрети надзвичайної любові та дотримуєтесь їх у своєму житті, Імовірність того, що ваш шлюб буде успішним, примножується, бо ви розумієте, що саме потрібно, аби випликати сповнені любові взаємини. Ви одружитеся або оселитеся разом лише з тією людиною, взаєминами з якою будете віддані на 100%. Ваша партнерка навряд чи відчуватиме страх, неприйняття чи недовіру. Якщо ви спілкуватиметеся з нею і говоритимете, що любите її, «То ви кажете, що колись комусь не довіряєш взаємини при реченні? перепитав юнак. «Без жодних сумнівів. І тому одне з найкращих запитань, які ви можете собі поставити, якщо не впевнені в тому, чи варто вам із кимось пов'язати життя таке, чи довіряю я їй цілком і беззастережно?» «Якщо відповідь «ні», вам, Либонь, варто як слід обміркувати ваші взаємини, перш ніж віддатися їм. І, звичайно, це працює в обох напрямах. Інша людина також має цілком вам довіряти. Один із найважливіших уроків, який мені лише доводилося здобувати, полягає в тому, що довіра є невід'ємним складником усіх любовних стосунків. Вам треба навчитися не тільки довіряти іншій людині, але й уміти довірятися самим взаєминам. «Що ви маєте під цим на увазі?» – поцікавився юнак. «Ну, деякі люди переймаються, що взаємини не можуть скінчитися. Вони думають, це занадто добре, щоби бути правдою. Це не може тривати довго. Я маю на увазі, що в наш час багато людей нервують стосовно шлюбу просто тому, що ми маємо високий рівень розлучень? Вони починають перейматися через закінчення взаємини ще до їхнього початку. Юнак відчув, як його обличчя спалахнуло. Він говорив те саме майже слово в слово, розмовляючи зі старим китайцем кілька тижнів тому. Він відкашлявся. Так, але вони в чомусь усе-таки мають рацію, правда ж? І в чому ж? відповіла місіс Купер. Ну, відсоток розлучень високий, тож імовірність того, що шлюб буде успішним, не надто велика. Так, але імовірність успішного шлюбу все-таки вища за ймовірність розлучення. Зосереджуючись на можливому розриві, ми лише робимо його більш імовірним. Ось чому дуже важливо вірити у взаємини і поводитися так, «Ніби ви разом зможете пройти крізь і воду, і ваші стосунки ніколи не закінчаться». «І як це може допомогти?» – поцікавився юнак. «Пам'ятайте, що думки та страхи мають здатність збуватися. Якщо ви уявлятимете собі проблеми, ці страхи відображатимуться у вашій поведінці». І часто ви самі і створюватимете ці проблеми. Саме так це було зі мною. Через недовіру до свого чоловіка я була просто одержима гревнощами і ледь було зовсім його від себе не відштовхнула. Я розумію, про що ви, сказав юнак. Багато людей створюють у своєму житті проблеми ще до того, як ті з'являються. Але така поведінка не сприяє любові та щастю. Один-єдиний спосіб цього уникнути – навчитися довіряти собі, своєму партнерові та життю. І зворотний бік медалі – так само важливо поводитися надійно, щоб у вашого партнера не було реальних причин почуватися невпевнено. Але як можна навчитися довіряти людям, якщо проблеми тягнуться аж із самісінького дитинства? Поцікавився юнак. Напевно, для цього потрібні довгі роки терапії. Не обов'язково. Ходіть зі мною. Запросила місіс Купер, махнувши йому, щоб той йшов із нею в інший бік кімнати. Вона вказала на табличку, яку юнак примітив раніше. На ній було написано. Життя змінюється, коли змінюємося ми. Цей напис – одна з найбільш значущих цитат, що мені траплялися. Адже вона стверджує, що ми не маємо бути жертвами минулого. У всіх нас є сила змінюватись. Як сказав мені старий, майбутнє не повинне бути схожим на минуле. Ми пишемо книгу життя. Наступна сторінка не повинна бути такою самою, як минула. Ми можемо почати новий розділ, і саме на це дадуть нам на секрети надзвичайної любові, на зміни. Не має значення, що відбулося в минулому. Якщо у вас проблеми зі стосунками або вам складно здобути сповнені любові взаємини, із секретами надзвичайної любові ви зможете змінитися. Я зустрічала безліч геть зневірених людей. Вони самотні і упевнені, що їм ніколи не знайти довготривалих, сповнених любові взаємини. І ще я знаю багатьох людей, що загрузли в нещасливих стосунках, де немає кохання. Іноді вони втрачають надію, розчаровуються, сповнюються гіркою цинізмом. Вони вважають себе жертвами, тож і стають жертвами та йдуть життям, почуваючись самотніми або неначе ув'язненими сподіваючи, що колись хтось особливий увійде в їхнє життя і змінить для них усе. Але правда в тому, що єдина людина, яка має силу змінити щось у вашому житті – це ви самі. І більше ніхто. Цієї миті відчинилися вхідні двері. До кабінету увійшов старий чолов'яга, одягнений у велике пальто. Місіс Купер відрекомендувала свого чоловіка гостеві – коли той роздягнувся, юнак раптом збагнув, де раніше бачив місіс Купер із чоловіком. Згадав, мовив він, клацнувши пальцями. Ви вдвох були на весіллі приблизно місяць тому, у Марка Елкіна та Соні Спайт. Містер Купер звів брову. Так, ми там були. А чому ви запитуєте? Там я вас і бачив. Я помітив, як ви разом танцювали. Пригадую, як тоді думав, якими ви здавалися закоханими, і розмірковував, у чому ваш секрет. Ну, тепер ви його знаєте, усміхнулася місіс Купер. То ви теж мали бачити старого китайця на весіллі, мовив юнак. Старий китаєць був на весіллі Марка та Соні? вигукнула місіс Купер. «Саме там я з ними познайомився», – відповів хлопець. Згодом того вечора юнак перечитав свої нотатки. Десятий секрет надзвичайної любові – сила довіри. Довіра – невід'ємний складник усіх сповнених любові взаємин. Без неї один стає підозріливим, стривоженим, його гнітить постійний страх – а інший почувається немов у пастці, емоційно пригніченим. Неможливо по-справжньому когось любити, якщо цілком йому не довіряєш. Поводься так, ніби взаємини з людиною, яку ти любиш, ніколи не закінчаться. Один зі способів з'ясувати, чи створена ця людина для тебе – запитати себе, чи довіряю я їй цілком і беззастережно, якщо ні. «Добре подумай, перш ніж віддатися взаєминам». Епілог Юнак сидів на одинці, розираючись навкруги. Це весілля було не таким бучним та вишуканим, як деякі інші церемонії, на яких йому доводилося гостювати. Але тут панувала жвава, дружня атмосфера. І близько сотні гостей, вочевидь, ним насолоджувалися. Коли музиканти почали розігріватися, юнак думками повернувся на два роки назад, на весілля, де зустрівся зі старим китайцем. Він не міг стримати усмішки, згадуючи, як цинічно тоді міркував про любов. Хлопець усміхаючись згадував, як гостював у людей зі списку старого. Хоча всі вони говорили щиро і натхненно, десь у дальньому куточку думок у нього зачаїлися сумніви. Він не був упевнений, що секрети надзвичайної любові спрацюють у нього. Але ж без жодних сумнівів вони працювали в інших людей, які так само, як він, шукали кохання та сповнених любові стосунків. У людей, які розчарувалися в житті та вели холодне самотнє існування. Навіть у тих, хто опинився в нещасливих сповнених проблем взаєминах. Юнак склав три переліки в маленькому записникові, підсумувавши секрети надзвичайної любові і те, як їх можна було застосувати в різних життєвих ситуаціях. І завжди носив той записничок із собою, куди б не йшов, аби завжди мати змогу почерпнути з нього натхнення у важкі хвилини та поділитися тими секретами з іншими. Ось, що там було записано. 10 секретів надзвичайної любові». Як створити любов у своєму житті? Перше. Обирайте сповнені любові думки. Друге. Навчіться поважати себе та інших. Третє. Зосереджуйтеся на тому, що можете віддати, а не на тому, що можете взяти. Четверте. Щоб знайти любов спершу, знайдіть друга. П'яте. Обіймайте людей. Розпростерши обійми, ви розкриваєте своє серце. Шосте. Відпускайте свої страхи, упередження та судження. Сьоме. Висловлюйте свої почуття. Восьме. Будьте віддані, зробіть любов своїм головним пріоритетом. Дев'яте. Живіть пристрасно. Десяте. Довіряйте іншим, довіряйте собі і довіряйте життю. Десять секретів надзвичайної любові. Як розпізнати свого супутника на все життя? Перше. Чи є в нього неї фізичні, емоційні, інтелектуальні та духовні якості, які вам потрібні у партнерові? Друге. Ви поважаєте його або її? Третє. Що ви зможете дати йому, їй для забезпечення його, її потреб? Четверте. Чи є він, вона вашим найкращим другом? Чи є у вас спільні цілі та амбіції, спільні цінності і переконання? П'яте. Коли ви обіймаєтеся, чи є у вас відчуття, що саме так усе і має бути? Шосте. Чи залишаєте ви одне одному простір і свободу, щоб зростати і навчатися? Сьоме. Чи можете ви спілкуватися одне з одним чесно і відверто? Восьме. Чи віддані ви обоє вашим взаєминам? Дев'яте. Чи відчуваєте ви силу та пристрасть до нього неї та ваших взаємин? Чи важить він, вона для вас більше за будь-що інше? Десяте. Чи цілком ви довіряєте одне одному? Десять секретів надзвичайної любові. Як повернути любов у ваші взаємини? Перше. Думайте про потреби та бажання свого партнера так само, як про власні. Друге. Навчіться поважати себе та свого партнера. Запитуйте, за що я поважаю себе? Та за що я поважаю свого партнера? Третє. Зосередьтеся на тому, що ви, можливо, недостатньо даєте відносинам, а не на тому, що, на вашу думку, маєте від них отримувати. Четверте. Станьте друзями зі своїм партнером. Шукайте спільні інтереси, спільні захоплення. П'яте. Обіймайтеся. Ласкаво торкайтесь і розгортайте обійми на зустріч партнерові. Шосте. Відпустіть і пробачте минуле. Почніть усе спочатку. Сьоме. Висловлюйте свої почуття щиро і чесно. Восьме. Віддавайтеся взаєминам. Нехай партнер буде на першому місці у вашому списку пріоритетів. Дев'яте. Відроджуйте пристрасть у ваших стосунках. Десяте. Навчіться довіряти своєму партнерові. Вірити у взаємини і поводитися так, ніби вони ніколи не закінчаться. Поступово, втілюючи у своє життя десять секретів надзвичайної любові, він почав помічати зміни. Нічого значного, нічого відчутного, не було жодних особливих зовнішніх переворотів, нічого такого, що впадало б у віччя, але все ж таки відбулися важливі, глибокі зміни. Його рідні та друзі, навіть співробітники помічали, що його поведінка змінилася. Він вітав їх із розпростертими обіймами та пригортав до себе, замість того, щоб для потиснути руку. І він по-новому розмовляв із людьми, уважно, шанобливо, завжди дивлячись в очі. Він завжди знаходив час для своїх близьких, виявляв інтереси і турботу до них. Він стежив за тим, щоб не забувати про чужі дні народження, телефонував тим, кого давненько не бачив. Просто щоб привітатися і сповістити, що він про них пам'ятає. Але найдивовижнішим було те, що він часто робив несподівані добрі вчинки. Для нього стало звичним купити букет квітів і без жодного слова подарувати його незнайомій людині на вулиці. Просто щоб побачити здивування та радість на її обличчі. Йому приємно було просто бачити, як хтось усміхається. А його найближчі друзі помітили – що він більше не морочиться з пошуком коханої людини. Вони не знали, що юнак зосередився на тому, щоб любити, вірячи, що його любов повернеться до нього, що в потрібний час і в потрібному місці він зустріне дівчину своєї мрії. Деякі співробітники та друзі запитували, що так його змінило. Він прийняв якусь нову релігію чи дістав десь грошей? Чи підсів на щось і настрій йому покращують наркотики? Мало хто вірив, коли він говорив про свою зустріч із дрібненьким старим китайцем і про секрети надзвичайної любові. Але були й такі, хто слухав його розповідь із відкритим серцем і неодмінно за кілька місяців сам телефонував, щоб подякувати та розповісти, як ці секрети змінили життя. А потім зовсім неочікувано сталося дещо дивовижне. Одного вечора він був удома і раптом почув телефонний дзвінок. Це телефонувала молода жінка, яка запитала, чи може він із нею зустрітися. Вона пояснила, що його номер телефону їй дав старий китаєць. «Щось про секрети надзвичайної любові», – пояснила вона. Вони побачилися наступного дня, і його зразу ж почало вабити до неї. Не лише через теплі очі та вродливе обличчя. Коли вони розмовляли, він відчував, що нарешті зустрів споріднену душу. Ту, з ким міг вільно говорити про важливі для нього речі. А зараз вона йшла до нього з простягнутою рукою, і зрівнятися з її зовнішньою вродою могли лише ніжність і краса її душі. Здавалося, що все відбувається ніби в уповільненій зйомці. Дивлячись на неї, він на мить забув, як дихати, переповнений любов'ю. Це була мить, яку він запам'ятав на все життя. Мить, коли він уперше зрозумів, що значить відчувати надзвичайну любов. Це була мить, про яку він завжди мріяв, але до зустрічі зі старим насправді не вірив, що вона колись настане. Чого б тільки юнак не зробив, щоб сконтактувати з тим старим, просто щоб подякувати йому, щоб хоча б розповісти, як той допоміг йому змінити життя Він дуже хотів запросити його на своє весілля Усі в кімнаті повставали з вигуками та оплесками, коли юнак узяв її за руку і повів на танцювальний майданчик Наречений був вишукано вбраний у світлу сірий двобортний костюм але всі погляди були прикуті до нареченої, яку він тримав за руку Вона була в простій, але елегантній білій атласній сукні з відкритими плечима Що підкреслювала її природну красу Опинившись у центрі танцювального майданчика, вони повернулись одне до одного Та зазирнули одне одному в очі Вигуки і захоплений свист стихли, і музиканти заграли їхню пісню Сила кохання. Юнак поглянув на усміхнені обличчя своїх рідних і друзів, котрі плескали в долоні й радісно кричали. Та коли він озирав приміщення, його увагу привернула самотня постать у кінці зали біля виходу. Це був він, старий китаєць, стояв там наодинці і усміхався.